Чудомир, Предметно обучение, не му върви на Даскал Минко ли бъдето и тойто. Инак да речеш силенв. педагогията, и в черквата пее на киман скрибуца, ама като няма късмет. Човек вари го печи го все нищо не излиза. От две недели си я заготвил. Уроците, че инспекторът щял да дойде, три нови песни научил вероучението. И отечество знанието назобъл дума по дума главата си измили новата си. Риза облякал, но кого не ще брете не ще. Изсипал се постият му и инспектор ненадейно една заран слязъл от каруцата. Не мъкнал се право в неговото отделение и го сварил не в час по Оттечество знания по предметно обучение и то за кокошката представете. Си. Работа ли ми, е, ме, не знам ли кокошката предмет ли е или обучение, ама. Домъкнал Минко една голяма черна кокошка държаля за краката и ще канял. Да разправя на дачурлигата. Още сутринта като я донесел главният учител му Рекъл. Минко Рекъл, изпадаш в абсурд Рекъл, дето носиш такъв популярен предмет да го гледат децата. Друг е въпросът рекал, ако им донесеш. Но сорок бизон или хипопотам да рече мама кокошките се пълзуват с Известност и твоите рушлевци до един са им скобали парата и са гледали Майките си като ги пипат за яйца изотзад А той клатал глава и искал да се води точ в точ по пропед в тиката стискал Кокошката значи и изпадал в пепреклонност по въпроса А пък знаел си Урока човекът щял да закове вниманието на децата както се изразяваше. После Рамана и овутът му от яйце започвал поради което джобовете му. Били пълни с яйца и целта му била ясна, значи и в дълбочаването. Естетически и етическите изводи и прочи Рамана ли е кълпазанин? Инспекторът, не се ненадейно, стреснал се минко, се, затекал. Сед да го посрещне и здрави се ако кошката изпер перкала и с ръцете му и кацна теня до на хлъп пепето на главата. Бухнала се там в Прозореца топнала после това на чековия завързак в полите, помъчил се да и я хване той отскубнали две пара и пак я изтървал, че като се подплашило, онова мити предметно обучение и се забухал от стена в стената съборило, и картата и картината с от стената и те башира от дъската изляло. И три четири мъстила по чиновете хвърчало като лудо и намисле вода. Спре, Тичел чел да, минко на и да чурлигата разперил ръце. Й. Инспекторът ама то крилато нещо ловили се кацнало по едно време на. горния ръб на прозореца. Настъпил на стола Даскалът и так му да посегне да го хване куткодък, куткодък. Та отлетяло на шкафа. Настъпила суматоха тоха значи явно нарушение на дисциплината в отделението. Оставете я, рекал инспекторът, оставете я на спокойствие ти. Рекал учителю си продължава и работата. Насядали децата по местата си, взел си и даскъл Минко своето, ама нали? Гърлото му е пресъхнало и той не види отпред си нищо. Обърсал си най-напред мустаците, закопчал си и трите копчета на пълтото. Бръкнал си с дясната ръка в джоба и веднага я извадили хаката мъката. Так му вече се поотеложил малко по управила му се приказката и децата взели. Да слушат неща, шли отвън някой се развикал. Драгин Минко. Драгин Минко, бре. Тук ли сте? И без да почука пена митина на товарина с дете в на гърбас. Му тика в едната и менче в другата ръка показали дългата си. Глава през вратата и ще провикнала като през три дола. Помага ви Бог Драгинко. Учители, учители. Ами нашата хубостница тук. Ле? Ха, ето я. Стойке, стойке, Мари. Аз, майка, отивам на копачов в рътно. Бобището. Оставих ти пълна паница с триеница на Сайванта под кринчето и. Торих камък отгоре да го не каторне кучето. Да не я изпласкаш всичката. Като те пуснат от училището, ами да си оставиш и за следобед, че аз може. да закъснея. Да не ходиш да газиш и с реката, мариече че те убивам кога си. Дойда до вечера. От дома да стоиш и да гледаш левата пчела, ако се ройда. чеше и извикаш свяка си ичина Наберете маточина от черковния двори. Подмъжете кошчето. То е изправено зад спеща до коритото. И кокошките да. Гледаш хубостнице. Да си отвариш очите, че ако изкълват мъгданоза ти? Пречукам сухите джунгали. Гиди рошло такава. Я аз обърши носа с полата. Лекцията по предметно обучение се привършила. Училищният звънец припряно заодръл. Инспекторът напуснал отделението, а след него се юрнали и да чурлигата. Само даскал скал минко ли бъдето останал като попарен до черната дъска. От двете страни на бедрата нещо му подмокряло, през времена. Гонит бътолвотът на лекцията му или с други думи яйцата се изпотрошили. И през седраните джобове на пълтото по рострипераните се. Процеждали танки строи бълтък.